Непотрібні мені чужий кмітливість та винахідливість. Батько дивиться чергову серію 17 миттєвостей весни». Наспівує «Пум-пум, пум-пум-пум-пум, пум-пум-пум-пум». Голос капеляна лунає на всю кімнату. «Батько», – спокійно звертаюся я до нього, – «беру пульт» і роблю звук тихіше. Розвідник Ісаїв переходить на шепіт. «Ти можеш мені дещо пояснити? Як так сталося, що зі мною, твоєю хворою дитиною, коли вона, тобто я, дізнався про те, що невеликовно хворий, були не мамця, не татусь, не колишня дружина з моєю дитиною, не друзі. А знаєш хто? Водій мого керівника, який зжер усі мої продукти. У тебе є щось мені сказати з цього приводу? Батько мовчить. А ти впевнений у тому, що ти маєш право отак зараз гарчати на мене, синку, після того, як понад 10 років Тебе зовсім не хвилювало, чим живу я. Понад десять років ти не давав мені навіть тимчасової перепустки у своє життя. Батько встає, висмикує з моєї руки пульт. Керманич гестапо Мюллер відчайдушно кричить на розвідника Ісаєва. Слухай, допоможи Ірці з меблями. Досить сварок. Мені цілком вистачило і твоєї матері. Дай спокійно подивитися кіно. Ось тобі і маєш. Ага. Я йду на кухню. Ірка вовтузиться там із паяльником. Я так думаю, що краще не чіпати жінку, яка здається нервовою і тримає в руках паяльника. Це неслушна нагода вправляти такій жінці мізки. Ви не згодні? Я помічаю, що на балконі за добу з'явилися чорні гори якогось мотлоху. Це мої інструменти, посміхається мені Ірка. В неї немає двох зубів. Ще трохи. Хай тільки покладе паяльник. В неї бракуватиме як мінімум трьох. Так, де ж їх немає? Гостей столиці. Де їх немає? Куди я можу сховатися у цій хатинці? Знову пертись у ванну? Підозріло. Ірка за мною стежить. Залишилося одне вбиральня. Там з'являється воно. Слухай, ти не міг би дати мені спокій. Не вдиратись у вбиральню, кінцем-кінцем мені ніякого. Я, знаєш, не звик срати при комусь. Раніше хоча б це мені вдавалося робити на самоті. Ну, Принаймні в цей момент у представників людства вистачає клепки, щоб мені не заважати. Ну, я думав, побачивши мене, ти трохи відкиснеш. О. Так, якщо ти вже тут, скажи комусь із ваших, щоб зістрибнув з батькових ребер. Тоді йому має попустити. Що за нісенітницю ти верзеш? – питає воно. На його пиці зацікавленість і здивування, як у цуцика спаніеля. Свина у бороду, біс у ребро. Давай домовимся із цим бісом. Хай іде собі, і дасть спокій батьковим ребрам. І тоді батько повернеться додому. А Ірка, я сподіваюся, кудись щезне теж. А який ти примітивний, пирхає воно. Ще зараз я бачу його скривлену мармизу. Аж раз... Воно кудись поділося. Всі мене зраджують і тримають за телепня. Але скоро, скоро настане час. Мій час. Тоді ми на вас подивимося. Отже, це й усе. Ось воно. «Моє сучасне щастя, моя сучасна доля, то скільки ж вона важить? Грами?» «Немає навіть одного мегабайту на цій зеленій тоскній дискетці». «Зелений колір – надія? Зелений колір – болотнеча рязка, яку жируть качки? Спрощене життя». А яке ж воно спрощене, чи не так? Усе те, що його ускладнює, може у відповідних випадках його ж спростити. Зимно. Зимно, тому що прийшла зима. Минули два місяці. Як вони тягнулися? Як вони пробігли? Ті два місяці, які нам Виділив найбільший керманич. Минулися. Гей, звертаюся я до водія. Давайте спочатку заїдемо в один магазин. Без проблем, каже водій. Я знаю, що в цьому магазині мене вилікують. І не суттєво те, що вони будуть робити чи не будуть робити. В будь-якому разі вони обов'язково зачеплять щось у мені яким-небудь гачком зі своїх рибальських наборів. Це моє улюблене місце.